Goiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik. la gaur osteguna dugu eta ostegunero bezela politika internazionala hartuko dugu izpiden, aziorteko aditu den txente rekondoren, eskutik, 81 egunon bueno, gaurkoan, e, bueno, estatu espainolara goaz ere gaur prentxan bolo bolo dabilen albistea hau zintekin nazionalak mm, bankiako ogeita amaikakide inputatu ditu tartean, ba, aznareko bi e, ministro hoy e, bata, Angela Zebers, eta bestia, Rodrigo Rato ezergatik lantzen zendugu nau, ba, Breta jaundian eh antzeko kasua gertatu dela eta nik uste dut intentsat Britania honek gertatutakoa ez dela estatu espainolean gertatuko ez. Hori da, hori da. E, ikusten dugu orokorrean e, bai sistema finantziero inguruan, finantza inguruan zenolako mugimenduak ematen ari dira espalditik eta ne uste borobiltzeko egoera hori argi dago, danak gesurretan ibiltzen ari dira gesurretan e, bai kuantitatibo eta kualitatiboki, ez ikusi ditugu bazukaipatu desuen besela e, Britannia hundian senolako tegemanejek egon dira, banketxe eta hango banketxe zentralarekin politikoak ere nahaztutak egon dira, eta estatu Espainoleko kasuan ere, ba, bueno ikusi egun hala audientzia nazionalak e, iriki ditu bere prozean prozedurak ba bestean artean Barratota CBSen kontrago ba, sumario edo ikerketa bat zabaltzeko. Egia da eta ni hortaz bai naiz oso eskeskorra, eh olako gune judizialetik etortzen direnean e, berri asko eta asko gero denboaren poderioa zehurtan gelditzen dira, es hemen ere ezin dego azaltzu zenolako pisu mediatikoa dauka audientzia nazionalak eta ham kokatzen diren ba epaile batzuk ere askotan ba jokatzen dute hori, es mediatiko hori mantentzeko. Eta aipatu duguna, e, ikusten dela argi eta garbi, Estatu Espainolean ez da laia jabakarrik bankia, ez? E, gaur bertan ja e, azaldu da prentxan, ba parekotasun bat bilatzen Irlandarekiko, ez? esaten zuten Irlandan garaibatean e, eman ziren gehien bat zei urrat zei urratz klabe, eta agian hori ere Estatu espainoleak etorriko dira, ez? Eta benetan e, urratzak gogorrak, eta zoritxarrez bueno, zoritxarrez edo tartean zorionez naiz eta euroko amaituta egon guainetorriko dira egin turra, etorriko da, bueno, turra martxan dago, baina Olimpia dak, eta hala edo nola horrekin batera, ba, beste neurrik nahiko gorrak, ez, murrizketak, e, privatizazioak gaur bertan esan duten bezala, eta hori da nagertatzen den bitarten, ba, ikusten dugu, ba, ez, ba, bankien guruan eta sistema finanziurien guruan zenolako impunitate, nahi zeta, berri daipatzen dut, holako e, mugimendu juridikoak eman, ez, eta argi dagolo Estatu Espainola eta Britania ondia edo Europako beste realitateak oso, oso desberdinadia edo zein, e, esparruetan. Pentsa ezina da, es eh, nola, nola posible da eh, Europako estatu demokratiko goma mm, eh, batean horrelako eh, kontuak zenbat iruzurkeri eh, erret familiko eh, tipejo bat kriston eh, dirupila lapurtuta hau eh, Alemanian gertatuko balitz nikuzte dut Angela Merkelek ateako zula bastoia eta Honegin bukatuko zula, ez? Bai, eta ez bakarri merkele, nintzen gizarte berak ere Hemen, estatu Espainolean badagola hitz bat ematen eh, dula eh, politiko eta olako elite ekonomika edo politika artean ematen ez da, eta da, dimisioa e, Estatu honetan dimisioa da gauza bat, anekdotikoa, ez da ematen, ez da, existitzen, badagola impunitate eh, kutsu bat haiek badakite, azken finean zirkulo baten aurrean, txiringo baten aurrean gaudela kokatuta, eta teorian bat potere independenioa indientek eta libreak izan behar ziren, askok eta askok e, txiringi torretan kokatzen dira, e, ez ba, ikusten dugu, ez aipatu ditugunak. Elite politika, elite ekonomikoa, elite mediatikoa, hoiek danak e, sustatu dute e, reforma garaian esan da, ba, gaur egungo estatu espaino lau, eta, klaro, gaude emaitzak eta irudiak ez. Hmm. Bueno, e, frantziara goaz, txente, izan ere, antzeko zehoste, Gertatu e, da, Nikola Zasko ziren e, etxea miatu dute, presidente hoiaren etxea miatu dute, iru zurkeria egin duelakoan e, 2018 piko hauteskunde kampainan. Bai, eta hemen ere hori, esin begut opatuko alako parekotasunik estatu espaniolearen kasuan, ez? Hemen e, estatu espaniolean inoiz ez begututako, ba, presidenteoiari presidente hoiarri ba bere, txea eta bere bulego miatzea, ez? Eh esaten ez duten bezela, ez? E, la venganza es un plato que se sirve fría, eta ni ustez sakgo xi inguruan beti egonda mugimenduak, eta ez hainbeste bere arerio politikoren eskutik, ni ustez izango nuke ba, bere e, komatjotarrean klase harerio inguruan, eh, zemen eh, hango potere faktikoak eh, Estatu Frantziarren ez dute barkatzen, bah, sakosire populismori, eh, populismoa ez dute barkatzen ez da bere erroak eta bere, bere jarrerak, ez eta hoain ikusten dugu, ez, besta itzaki batekin zenolako, bah, bomba mediatiko topatzen dugu Estatu Frantziarrean eta bomba horrekin ere ba, ba beste adibide bat ez, Estatu Frantziarren bere eses guztiarekin bah, ematen diren gauz zak hemen berriro ginot eh ezineskoak e, izango ziren topatzia. <susurra> bai, eta pentsa ezina da adibidez estatu espainolean Iñaki Urdangarinen etxean sartzea eta mihatzea, ez? Hori da eta hizi ibiltzen diren moduan gainera ja e, han berriro ere ikusten dugu, ez? Nola bomba mediatika hori hasi zenetik gaur egun arte Be, denboraren poderioz ba, beruntzetortzen da eta, seguraski, ba, paktuak, presioiak, izugarriak eta, azken zinean, hau ba, ere, ba, nik esango nuke ba, mubarak ez, ba, kasuan ez, baino bai e, benali eta olakoare ba, exilio doratu bat aurrean kokatuko gara laizter <tusurra> Bueno, eh, Frantzola, haipatuko dugu, Frantzeko presidentea izan ere, eh, populazioa hau ditu eginda bere populazioa izte, ba, zergak jeitsi dituelako Eta 9ei zerga geiago ezarri diolako. Bai, eta hori izango zen, argazkiaren zatitxo bat, eta zatitxo oso importantea, eh? egia da ni uste dut, eta zoritxarrez e, honekin batera letratxikiare gongo dalako katuta, baina bai zukaipatu duzun bezala. E, Holande e, batekin du, be, bera kampainaren zear, zan e, e, dako gauza batzukin, handago ez, ba, goiko errentei zergak ba, eta e, impostuakiko, e, beste aldetik, ba, ia jende gehienek horraintzen ditugu gauzak gausak eh, bitartez gechi piskat, baina bueno, ni ustetan ere leia estrategiko bat dagola momentu honetan estatu Frantziar eta Alemaniaen artean. Ikusi dugu gainera, Holandek eh, ikusi berak ere, ikusi du zenolako eh, paktuak edo zenolako hurbiltasun bat bat patean topatu da Italia eta estatu espainolen artean. Bi hauek dira pix talde famatu horretan eh, sartzeko eta sartutan ez baldin badau be, ofizialki, ba, boleto gehien dituzten eh, realitateak eta ni horregatik agian, ba, holanberen mugimenduak eh, klabe horretan eh, astertu behar dira, zenolako eh, mugimenduak ematen dire, momentu honetan Europa honetan, eh, berrantolatzeko Europar batasuna, eh, zen mugimenduak hasieran aipatu dugun bezala. es? Eh, Britanya ondian, Britanya ondian, eta ba, neurri oso zorrotzak eta holanberen kasuan ez dakit, eh, baina osa ziren proposamenak den eta estatu frantziarrak ni uste prez dago la aplikatzeko bari bidez, barne mugak berriro do e, martxan jartzeko ez, mm -hmm. Europar Batasunean asunean berez e, satitxo bat ikusten dugu neuzet satitxo nahiko baikorra kojuntura honetan, baino letra txikia ere topatuko dutu gorti Zuk, aipatu duzu Britania handia, agian esen jeneko akordioak, e, ba, hortxe, utzi ditu ez? Hori da, handago, handago gakoa ez, eta, bueno, e, Britannia handiko kasuan, ja, mugatzen, segun zenolako, barneko etorkinen, e, procedentziaren arabera, ba jartzen, ez? Eta bueno, hori ere Alemanian ere, ba susmoa dagola, ba, inguru hortan, Central Europa, inguru hortan ere, ba, olako holako neurriak martxan jarriko dira. Ez? Bueno, igustiko dugu, eh, zertan bukazen den. Bueno, abioia hartuko dugu, txente, ez goaz oso urruti, siriara. E, Izan ere, buf, egoera okertzen, egunetik egunera, eta, bueno, alasadek esan du gerra, egoeran bizi direla hori da, hori da, eta berak ja honatzea, ez zenolako tentsioiak, zenolako enfrontamentuak ere, ba Turkiarekin, Turkien guruko mugan, zenolako presioiak non nahi, ja argi dago adibidez Arabia Saudiren aldetik mugimenduak ja oso deskaratuak izaten ari atidira, ez daukate inungo lotzarik ba bere maniobrak egiteko horrekin batera, ba estatu batuak oso posik, azken finean, lantzikina ba, Arabia Saudik edo katarrek egiten baldin badu ba hobeto berarentzat, eta baita ere ba ikusten dela ez, Turkiaren presioiak natoren bitartez, eta baitaren, ziaren inguruko, ba, antzaden ez, komatxoetartean, lantaldeak, omen daudela ja Turkian, ba, asesoramendo eta entrenamendua ematen eh, matxinoa, egez. Eh, yes. eh, ikusten, da, la violentzia, nun nahi, alasadek esan da, eh, guda baten aurrean gaudela, Hemen ere beti aipatzen degun pultsorit, Arabia Saudirekin lotuta dagoen pulsori iranekin. Ikusten dala ba, eszenario naiko nahiko, nahiko bitxiak edo naiko desberdinak, oposizioa indik ere ba, banatuta dago, tendentziak desberdinak, beste esperientzietan bezela. Ba agendanda ere oso desberdinak dira e, ikusten dala Egiptoren emaitzak ikusis ba, anai musulmanak ere basirian ba, berkokatzen ari dira, e, ematen ari diren urratzak oso importantak dira. baina horrekin batera, hori ba, ez alternatiba gutxi bata ea e, mendebaldeko potenzieek egiten dute eraso militar bat edo es egitekotan niusteet e, turkiatasiaren artekoa fera egun hauetan ba bioiak et, gora ta bera ikusi indala ba ni azpimarratuko nuke ba, igual, e, lau igual 4 puntu es gako oso importanteak sirianen aldetik es siriak ba, demostratu du e, gatazka horretan ba ere bere sistemak bai aire eta holako defentsa sistema guztiorik ba nahiko nahiko potentea dala es nahiko gaitasuna izango ditula ere erantzun susenak mateko ikusten dela ere, e, olako egoera mm, ba ukertzen baldin bada Turkiak berak ere horreinketa ingodula, eta horreinketa ez bakarria sidiaren aurrean ezin deguaztu ere kurdo inguruko matxina da, ez. E, balagola ere, hori e, militarrak Turkiak oso poterotsuak txuak direa, baina batean ere aurrean daukan ejertzitoa sidiakoa ere bere, bere pixua dauka, ez. Eta bukatzeko, ba, aipatzen dena sidiaren inguruan eta benetazko beldurra, ez. Efektodomino edo zenolako ondorioak ez ja bakarrik sidiabarnean, e, zenon bat desplazatu zenbat, bat tabarretabar, baizik eta zenolako ondorio zuzena ba irakeen Jordaniaan, Libanon eta claro, e, hori gatazka hori zabaltzen baldin bada segurazki eta baita astero aipatzen dugun bezela e, kontrole kontrolesein baten aurrean egongo garela, ez da zu batola ososo arriskutua eta segurazki ba han daude orain aktore guztiak, ba nehurtzen hain mugimenduak eta nehurtzen gehien bat baita ere adierazpenak. Horregatik ere alasaren adierazpenak esanez, aizue baten aurrean gaudela, berez, gu da guk ere erantzunak ba ikuspegi militar batetik emango ditugula, ez. Uhum. Eta Putin non dago? Ba, Putin bereak defendatzen eta horregatik presioa bai Chinari ta bai Errusiari, eh, basea ez hortan handagoena Sirian ba e, gune strategikoa da Errusiarentzat eta horregatik ere ba anaren inguruan mugimenduak ere Ginebran ez aurreko egunetan hauda e, plan bat martxan jartzeko olako tranzizio bat ere e, kokatzeko Sirian eta horretarako ba, gaur egungo ala inguruko erregimenen bat e, kide batzuk egongo ziren e, transizio horretan ere gobernu aman komun batean oposizioarekin batera eta bar eta bar eta hori zan ba ere ba planaren beste apostu bat, ipaino ikusten dela sorintxarrez, ba, ipatu dugun oposizioa, ba, ez dator bat olako, olako neurriarekin, eta jakin da, eh, oposizioaren haultasuna, naiz eta militarki bereak egin, ba, haultasun hori ere, ba, bitxia da, eta netzat, oztopo oso importantzia. Hmm. Bueno, eh, estatu, beste, estatu batera goaz, iranera, hor, hoiek ere, bueno, misilak aurkeztu dituzte, Israel bombardatzeko, izraelek iran bombardatu nahi du, obamarekin hitz egin nahi du, eh, agian hau aldatuko da, mirrumni sartzen bada etxe hurian, ez? Hombre, eh, hango, alkoiak ere, ba, espalditik goguarekin daude, eh, solbako intervenzio militar bat egiteko iranen baino nire uste, momentu honetan Israel berak ere, ez du nahi enfrontamentu zuzen bat eh, iranekin, ez? Eh, Pasaden astean estatu eh, batuetan handagoen aldizka foreign police eh, aldizkari famatuen eh, hortan, ba, publikatu zen artikulo nahiko provokatzailea baina provokatzailea guk espero genun eh, guk espero ez bidetik ez? Hau da, esan ez momentu honetan oso-oso saia dela holako ba, estenatoki militar baten aurrean kokatzea bai eztatu batuak eta bai iranen nahiz eta ba, guda dialektiko hori mantentzea ez? Nere ustez momentu honetan negoziazioak eh, maipean mantentzen dira bai eztatu batuena aldetik eta Baiiranen Atletik egon dira deklarazioak ere oso oso importanteak, adibidez pasa den 2027an estatu batuetako general batek esan da, eh, e, ba, momentu honetan Hormuz e, inguruko tentsioiak eta hori bertan bera etorri dira, eh, Baiiranen Atletik jarrera nahiko zuzena, e, nahiko garbia bala eta hori eskertzekoa dala eta karo olako pertsonai batek ez ditu bereak botatzen olapublikoki, ez baldin badaukau ba mare, ba ez, es, eta ikusten dela, ba esaten duguna ez es. e, bi parte daudela negoziatzen ba daude beste baldintzak, eta ipatu duzuna Romney eta hoez hau dautez gundeak e, momentu honetan edozein akordioa, eta iranek oso ondo daki, edozein akordio Washingtonekin ba balintzatuta dago zeren e, Romney eta e, Republikanoak etortzen baldin badira hauek, segurazki ez dute beteko, oba ama sinatutako gauzak eta horrek ere baldintzatzen du ba epe laburrean ba holako akordio potolo bat e, sinartzea, ez? Baino ikusten begula, e, honekin batera badaude beste mugimenduak, ba enbargoa petrolioren inguruko enbargoa ematen ari da la, baino egia da hau guztiz bai da, e, nik esango nuke, ba, borroka mediatiko eta propagandisteko baten eredua, ez? Zen asken finean e, iranek badauka gaitasuna enbargo hori gainditzeko eta ba jende asko komentatzen duen bezela, ez? Ba bertan enpresak mordo bat sortzen ari dira, enpresak tapadera komatxoetartean, eta enpresa horiek egun batetik bestera sortzen dela. Baina kontrakua, enpresa hori, ba, enbargoren politikaren arabera, e, edozein intzidentzia eukitzeko, ba, burokrazia dala eta, ba, bat ardatzen dezu, ja, aste bat, edo iabete bat, barektektatzeko. Berez, bitartean, salmentakan daude astu, astu gabe ere, ba, gaur egongo itxasontzietan, ba, ikurrinak aldatuz gero edo bandera aldatuz gero, ez daukazu niongo arazorik, eta hori osondo dakite e, txinatarrak eta japoniarrek ere, ba, ba gauzak e, pixka e, toriatzeko ez. Mm -hmm. Bueno, eta amaitzeko honek e, ere, hautsak arratuko ditu, ego Amerikan e, Pri alderdia, alderdi esku, eskuindarra, da berriz ere boterera, eta honek e, nere ustez bintzatxentez, eta egitezuk ero zuzendu, baino e, nahiko oker balima zeuden gauzak bai Venezuela, Argentina eta Bolibiarekin orain ariketa okerrago ez baita, baita, eta ez hori bakarri bai zenolako loturak izango ditu hemendik aurrera estatu batuekin ez? E, batzuek esaten dute ba, eskumaren panen e, alternativa bertan bere atorri dela, e, maizako oso txarrak, oso kaskarrak izan dira, baina zinde guaztu azken finan pri ere, ba beste txamponaren beste aurpegi badala, ez? eta ikusten da, zenolako estatua izan da Mexikoan azken e, amarkadetan, pri poterean egon den amarkadetan, eta huain ere, ba ondorioak hand ditugu eta zego urazki, ba, gauzat e, barne mailan ez dira asko aldatu ez gaur egun, ba, narkotrafiko eta segurtasun inguruan dauden gabeziak, polizia eta militarraren ustelkeria ekonomia ere hankasgora da gola zeren guztiz, estatus salduta badala privatizazioak basatiak izan dira e, zinde guaztu Mexikoren poterea e, petrolio inguruan, baino baita ere, e, nekazaditza mailan ere zenbat eta zenbat privatizazioak e, monokultibo bultzatzen ari dala eta loturaz susena dauka akordi estatu batueko akordio ekonomikoeekin eh izan e, ustelkeria monopolioak e, politiko mailan ere ba negargaria da es eh? zenolako ba gizarte apurketa bat ematen ari dala eta gainera horrekin batera ba zenolako ba e, botoen salmentak eh zenolako tirabirak, oain erabakia izan dela, berkontatzea ez da gizien bat botu, eta horrek ekarriko du, bi jabeteko atzerapen bat lehen dakaritza inguruko izendapenekin, eta ikusten dela argi eta garbi, hori baldin bada eredu komatxotartean demokratikoa apagaiba monos, eta gaina jakinda eta askotan, astuta izaten dugu, asken urte hauetan Mexikon berrogi tamar mila pertsona hildira biolentziaren ondorioz hau, bueno, ego Amerikan, Venezuela batean gertatuz gero, hori izango San ja agudat zibilbates, eta Mexikon ba, dana kontrolpean daukate betiko potere facto. Mm -hmm. bueno, eta ez bakarrik estatu batuekin, beizik eta estatu españolarekin harremanak zain duteko ditu? handago, eta handaude beste hasieran ez, saionen hasieran aipatu ditugun potere faktikoak eta ez bakarrik elite politika edo finanziera, edo ekonomikoak handaude ere mediatiko potere batzuk, egoamerikan aspalditik mugitzen direnak, handago dibi esprisaren kasuan, zen olako loturak ditu e, e, Mexikoko ba, e, gune mediatiko desberdin erkin, eta han ere perriko da ez berez, holako e, ikuspegi kolonizatzaile batetik ba, berriro ere Estatu Española edo Estatu Españoleko ba, potere faktikoiek berriro e, martxan jarriko dituzte aien maniobrak eta haien nahi guztia Ba txente nazioarteko adituan mila-mila esker beste astebetez arrera egitegatik eta aurrengo astebarte? Bai, ondo segi Oihartzun irratian mundu ariso nazioarteko adituden txente rekondoren eskutik